Ei, ei! Begira, begira! Zer da? Ez alduzu ikusten, itzairean? Itzairean? Bai, zintzilik irratiko saio berria, aekako ikasleke egindakoa? Zintzilik irratia! Jesus, motel, dena esan behar zaizu! Bai, zintzilik irratia, horeretako irrati libre bakarra? FM EU! Zenpela euskategiko ikasleak gara eta gogoiko 8etik aritzen gara euskera ikasten. Ordu bete inguru egongo gera zurekin eta hasteko istegia landuko dugu pixa bat. Isteegi jalan zen Isteegi jalan zen beti. i i, -i, -i, -i lanzen Istegia lanzen Itegia lanzen Gatelaniaz pasapalbra ditzen den jokua proposatzen dizuegu. Badaezzue nola egiten den ezta, hiz batzuk definituko ditugu, ezango diezugu zein hizkirekin azten den eta zuek asmatu behar duzue bale. Ez hasten da. Adibidez. Etxe bat gaizki egina baldin badago eta erortzen bada ingeniroaren arrdu izango da.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 Hala beharrez, ezinbestez egin behar dena. Te figorrez? Bai, bai, bai. Eta azkenekoa, ez hasten da. Azerketa, egin ondoren datorrenari, nola daitzen zaio? N Nemaitza. Primeran, primeran. Edo ataka Orain berriz, password jokuari egingo diogu. Ea ze moduz moldatzen zarete honetan. Benga, a ber... Mm, Emaitza? Hmm... Nota! Usta? Fruitua! Primera! Benga, mm. beste bat. Pensamendua? Ausnaketa? Erreflexioa? Ah, gogoeta! Bale! A ber... Meza? Apaitza! Mm. Eriotza? Ah, ¿hie ta? Vale, vale. Tantua, Zakia, hombre, oro corean. Ah, Iraina. Tando. llegue <música> y sentix en matzen dizuenzinin musikal taldearen gainean hitz egingo dugun. Kaazten da iparraldean hizketan Kalakan! Musika txokoa! rekati kantuz egin dezadan zeruan tzarzia. Kalakan taldeari buruz arituko gara ondorengo minutuetan Euskal Herriko musika taldea da, hirukotea osatzen dute. Euskaraz kantatzen dute eta kantu tradizionale, tradizionalean oinarritzen dira. Ahotzak eta euskal perkusio tresnekin zoilik egiten dute bere musika. Perkusioak Kriston indarra amaten dira bere kaltuei. Eta zergatik akuratu dugu talde hau? Ba, hogeita bat garren mendean gaude eta beti gauza bera entzutzen dugu, ez? Ba, popa, musika elektronikoa eta abar. Ia, aztuta daukagu hemengo musika eta talde hau eskal sustrai berrez kuratzen saitzen da. be hey. Donarekin egindako birari esker, Euskal Herriko talderik ezagunena bihurtu zen. Nola zagotu zueten elkar. Kati atamarele labeke, aizpei esker. Emakume hauek Madonaren lagunak dira eta Iparraldeko kostaldean duten etxean ospatu zuten Madonaren urtebetetzea. Antolaztu zuten festan kalakan taldekoek jo zuten. Madonaren oso gustokoa izan zen iruko saioa eta propulsatu zuen berarekin biragitea. Zagarrajo da beraien kantarik ezagunena, eta Madonarekin batera kantatzean bertxo ikaragarria sortu zuten. Gaur entzungo dugu lehen, lehenengo betzioa, oinarrizkoa. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Beko sagarraren adarraren puntan puntaren puntan choria sego encantari chirurirurim chiruriruram no cadi tu o te du cantue derori chirurirurini chiruriruram no cadi tu o te du cantue sagarraren adarraren puntan Jaren puñtan, yo ría cego en cantarí, chirurirurí, chirurirurá, no cadí tu a pelo cantué del horí, chirurirurí, chirurirurá, no cadí tu a saga rayo de la sagarraillo de la sagarraillo de la sagarraillo la de la yo de la sagarraillo de la sagarraillo de la de la de la yo de la sagada de la sagada de la yo de la yo de la sagarraillo de de la Ji urir urin ji urir ura non biluko zagarraillo de la zagarraillo de la zagarraillo de la yo de la yo de la zagarraillo de la zagarraillo de la zagarraillo de la zagarraillo de la de la yo de la zagarraillo de la zagarraillo de de la yo de la yo de la zagarraillo de la zagarraillo de la de la zagarraillo de la yo de la yo zagarraillo de la zagarraillo de la zagarraillo de la zagarraillo de la yo de la de la zagarraillo de la zagarraillo de la zagarraillo de de la yo de la zagarraillo de la zagarraillo de la de de la yo rayo de la saga de la saga rayo de la saga rayo de la saga rayo de la saga rayo de la de la de la saga de la saga de la de la de la de la de la saga de la saga de la Bila esker arantzazu ta eta orain jarraian, ia gabonetan gauenez baolko batzuk emango dizkizuegu. Gaur egun, aukerazko dauskagu erosketak egiteko. Gabonetako festak, laster izango direnez, erosketak egiteko modu desberdina proposatuko dizuegu. Interneten bidez erosketak egitea. Lehenengoeta dehin, zuek osi nahi duzuen jakin behar duzue. Horretarako webzonetan espezilizatuak direnak daude: Besteak beste, arropa, pidaia, teknologia, jotailuak erosteko. Gainera merkeago eroosii baduzu ba bigarren eskuko buek horria dauzkago. Modu desberdinak dauzkaago ordaintzeko. Paypal errenboltzaren bidez, sartelaren bidez ta bar. Interneten bidez erosketak ia ugari dauzka. Erosotasuna momentu batean, web horrian desberdinak konparaktu ahal izatea, etzetik mugito gabe, denbora aurresten da, egun osoan irekita daude. Baina kontuz ere, dezabantaljak ere badaude. Ezin dugu, momentuan produktuak ikusi, aldatzeko saiagoa da, eta arretak, handia jarri behar dugu ordain zerakoan. Konfidanza handia behar duzu, begiratzen duzun web horrian. Oh, we'll right yeah. zuegu pista batzuk asmatzeko zein den gure pertsonaia hizkutua. Lehenengoa hiruña jaio zen mila zortziehun hamabigarren urtean Migarrena ja, hil zen mila eta bederatirehun garren urtean. Hirugarrena, Nafarroako gobernuak orain du zeizkion ikasketak Madriren. Laugarrena, Irakezleentzat soilik zen txapelketa batera aurkeztu zuen bere burua, naiz eta irakaslea ez izan eta irabazi egin zuen. Bosgarrena, Postaren bidez musika ikasteko akademia bat izan zuen, seigarrena, Donostian dago musika denda bat bere abisenarekin. Zaspiarrena kale bat dauka oreretan bere omenez. Zortzigarrena, abesti ospetsu bat egin zuen eta lehenengo aldiz jo zuten. Mila bederatxero daugei garren eta bederatxigarren urtero entzuten dugunean unkitu egiten gara horere eta prok. Eta azkena centenario piezaren egilea da. Ekin dago aitor gabilondo, horeretako musika eskolan ikasi zuen eta landar baso abez batxan, abestu zuen. Oso ezaguna da gure herrian, madalenetako jaietan asierako ekitaldian aurkesle lanetan aritzen delako azken urte hauetan. Hain zuzen ere hori dela eta gombidatu dugu gurera. Horren gainean zerbait gehiago jakiteko azboz. Guna Vide rica ve. Estar beviando, eso era beviando. Se bevia nada. Ongitorreitor. O oh, Indizugun aurkez pena, motxa omarra geratu zaigu e, Guztatuko lintzaiguke e, zuri buruz gehiago jakekitea Nongoa zaren, zertan ari zaren, zer lambide duzun Konta iguzu, pixka bat mesedez? Bai, ba, errenteri e, erren naiz, horretarra Horaingari e, naiz e, telebiztan eta irratian, irratian raduzka din lanean e, Angela Alkainekin, e, humorezko zai jo txiki bat egiten, eta gero telebiztan e, Aztenetik osteunera ETV baten kontrako eztarria izeneko programaba dago Eta bertangidoi larinabil Eta oie dian lana korain Eta zegello, oise, oise, pizka denetik, bueno denetik Ni berez magisteritza, niki, magisteritza ikasinun Magisteritza musikala Uhum. eta irakasle bi direnzan pues esakita mar urte edo orrela eh oh, publikoetan eta gero ere bai ikasi e, donostiko arte tecnico e, e, interpretazioa eta eta ba lana aterazi ere titiritero moduan eta eta ateratzen zaidanean ba, titiritero lana ba televiztan oerrarean edo orrela orari izenaiz eta hor denean ba, normalean lana dagoen bitartean bueltatzen ez irakaslei izatea Eta horrela ibiltzen ez. Eta hilana da gotitiritera modun, hasi kebertan jarra izan. Osondo, osondo. Bueno, ba, asiko gara lengo galderakin. Hmm? Beti da egiten ala pregoia auroreta kojaietan. Jo, nek aldeetzei azu ideik, ez. Bai. Ne duela lau edo bost urte hasi nintzen, deitu zian e, Xavier Bezga. E, eta, eta horrela hazin nintzen, baina hori, hori ez dakit aspaldi, baina duela urte bat zuen. Osa, ni hazi baino lehen, seguro. Uh -huh. ez, bai, ez dakit duela zen bat egiten den. E, bai, eta gaina pregoiarekin ni nere nere batzutan nahastu inda informazioa ze pregoia sezu eta ematen du udaletseko balkoira Algercenzarela eta bertan pregoia egite zula pregoneroa zarela eta nola daite kontzertu horri berez da e, txistularien konzertu ezakiz berezia orako, ze zer da holako da hiseng ofiziala baño pregoiaren kontzertu bezala ezagutzen da orduan ni naiz pregonerua <laughs> Herriko pregonekoa naiz, bai. Eta zenbat urte daramazu jaien hasierako akitaldia Oso txarra naiz gogoratzeko lako fetzak eta baina 4 edo 5 ah, aurtengua, ni gustete 5garrena edo laugarrena izango zela. Vale, eta esango di guztu nola hasi zinen lan horretan. Oi, Xavier, zuzendaria eh konzertuaren zuzendariak eh, Xavier Bezegak deitutin zidan, eta es, esan zian ba, ba umore eh, kutxu bat eman nahi ez bakarrik hor konzerten normal bat, abeztu or ze mm -hmm. obra geta, seigne, geta, tat, or eta seigne eta nor moldatutatas a eta orkestutajun beste ikutu bat emain naiziola eta nik esan dien ba hala baldin bazan bai ze ni serio bezera ba, da kit dakidan baino ezbait interesatzen orduan e, beste ikutu bat emateko bai ni kondo pasatzeko baldin bazan ere bai orduan, orduan bai ez esan dien horrela <risa> ho esondo Eta abaltzen uen horrelako lanetan aritzeko esperientziarik Tokatu izan zaita aurkeztea gauza batzuk Aktor bezala ditu datene egiteko Euskal aktoren bat asunak antorezen zitun Sari banak eta batzutan Eta horrelak gauza batzuk egin anitun baino Ola fijo aurkezlea izatea Ja horako egitaldi baten Aurkezlea ofiziala izatea Inuiz ez ari ah. tokatu Baina bueno, zer banekien zeu zer uh -huh. banekien, gara jende aurrean zeu zer aurkeztu honde eta esperientzia horurrekin oraindik urduri jartzen zara. Bai hori beti, beti? hori beti hori beti. <risa> hori beti eta eta esperientzaren esperientzia ikusita em, Urduri jartzen ez batea hasieran ez da izaten sinal leona.? <risa> e, igual eta erlajatu egi zaudela? Eta, eta askotan, hori gertatu zaidanean ez da oso osondo atera egin nahi nuena erlajatu egi baldima nintzen e, Urduritasun eta beldur puntxu bat eukiberda niretzako beti Beti, hori energia da, hori energia hori gero ja, jakimardezu bideratzen Baina energia hori beharrezkoa dela oso dut uh -huh. Zura horkezpen horretan gaur egungo gaiak eta herrian gertatzen diren hainbat kontu sartzen bai. dituzu, eta zertan erreparatzen duzu lan hori prestatzean? Lirengo jakin behar da, e, beti aprobatzatu egiten da e, pregoiaren konzertuan Norba, Norba, norbaiti omenaldia egiteko mm -hmm. Orduan gara bera, jopak jo, ja, azu informazio pixka bat, ze se talde 12 pertsoneei eta ordan badakizu zein igoko da taulara, zeinez eh se ze, ze posible sio galdetu, pizka galdetu bere biografiari buruz eta, eta ero batez ere egin behar dena, egin behar dena beti nere ustez eta hori saiatzenia egiten irratian eta eta eta, eta telebistan dau umorea erabili beti e, boterean dagoena kritikatzeko. Humorez, beti humorarekin, baino beti da bufoiaren lana bezala Bufoiaren lana, kortean eh, zeudenean beraien lana Zan humoriara biliz eh, ba, eh, er, er, Erregari trufa egitea Be, Kritikatzea, baina erabatea nun onargarria zenberaren zan, zan. zan, zan. Nei tokatu zaizkit eh, Ze hauetan izatea merino alkate eta orain e, julen izatea eta biei tokatu behar zai ezeo zer nire ustez bertan baldima dago bufoi batek ezin du onartu e, bizirik ateratzea boterean dagoen norbait, norbei eta horrean baldima dago, beti alkatea dago, baina arte gehienetan alkatea ezan da alkateak egon dira bani beti bereziki prestatzen du zerbait beraien zato, berekin sartzeko Guatzen naiz, julenekin egin nuna izan zan, hartu nitungo erratibo batzuk eta igo zan a, taulara beste arrazoi batengatik eta proletxatu nun esateko ba, monen benneukan multa batzuk, eta esak izan, eta ber, lagunen bat baldin bat zeukan ba, eazio zer posiblesun, egin e, e, gaiak zian nire multak, esan nuen ire e, jotzen ari ziren musikarien multak ziela, eta bako edo beti deitzen du nire amak, zehietetan nire amak deitzen duela, telefonoz Eta beti nere ama dago porretan, ezakiz zen eta beti nere ama galdetzen dio alkateari a zerbait egin beharre. Azkenekoan galdetu zion ea ez zuen egin behar beste bidegorri bat alamedatik Alamedaetik. Zendikablekoa gelditzen zitzaien bat utzi zetu, beste bat egin bezuten. Eske justu Amale, ala, ni Alameda misina ez sumardia Justu ibaiaren bestaldean badago bidegorri bat. Ja. Bai. Eta orduan, ikusik egen unian beste bidegorri, ba, bidegorri bat egiten hasten zilean alamedan asko pentsatu denun, zertako, bertan badako bat. Orduan, beraikin sartzeko, nere ama izango badiz izbezela, galdetu nion, e, jule, ez galdetu, ez animatu nun, jomez ez, egin beste bat, zuen dikano lekuak elditzen da, eta igual beste bi, beste bi egiten magin bat pasatzen dira, eta hori da, nere, nere ustez, humorean gabiltzanon egin behar da. Kritikazea bai. Hartze kritikatzea e, ba ba boterea negoteak e, e, berarekin e, dakarren e, ba paradoja horiek zehazki nor pentsatu duen hori egitea. Ez zakien nor pentsatu duen hori egitea. Beste lotian sartu nahi izan zen senpelar plazasako iturriekin. Baiki. Barki txikiando iturria, hmm, bai. txikian iturria. Bai, bai, bai, bai. ez di iturrea diatutsak. Bai. Dutsak dira. Nor baitek <laughs> nori nor, nor iruditu zitzaion ideia ona eta zergatik? Zer, hori sortzen duenak, artistak edo enpresak esate, bueno, bea nahi duena, baina udaletxeko nork esanzun guz katálogo honetatik ni naidet hori. zeatik Aur gustia joetendia ematen dio dere eta txorroak goiti bera eroratzen sei buruan. <laughs> Gaina senpela txikientzako parkea da, haundiantzako parkea. Txorro gusteado da, beraiek beraien burutik, ba, metro erdira. Horako gauza, horako bai, bai. gauza Horako <risa> <Oso ondo> gauza <gina. risa> Eta orain artekoan nola barrotzen duzu ekitalde hori Zer bai taldatuko zenuke? Ba e, zenuke zer aldatuko Gauza oso herrikoia da, herriko jende asko juten da ikustera herriko jende asko dago jotzen, Ondoko errietako jendea etortzen da Beti norbaiti omenaldia egiten zaio e, Biztaratu egiten da E, erriko talden lana urtez-urtea egindakoak eta batzugu duela urte asko az, diardote olako gauzetan. Nikuste oso ondo dagola Osea, sea, e, o musika azgain iguali ai musika itzakia da. Kontzertu horretan musika itzakia da beste gauza bat sui buruz hitze egiteko eta jendeak ikus alizateko ba, norzu dian herri hontan ba espaldititik ba, lanean ari diren arlo batzutan. Nikose nuke dagoen bezela. Gauza da, nola, pues nola lortu euririk ez egitea, konzertu egiten den dut <gülüyor> bai, egon. Eta egon. Eta egon. teorian, fetxa, ez da, txarra, bina gara hemen, zen mamadanetan egin du hotza eta hori Bat, tokatun bai, izan zaigu, hau bai. baldi, ezak ez, ezakit, laugarrena, bosgarrena den, aurten egin du dana, baina, baina bi, bi urtetan bai, bi urtetan mm -hmm. eurik egin du. Zorte txarra. Bai. Eta urte hauetan guztietan gauza asko ikusi eta biziko zenituen, Mai. kontatu diguzua anekdotaren bat. Ba, horiarekin e, abazenatuta, nola esan dizuet, bi urteetan urteain zula, ba, urte baten, ez naiz gozatzen zen, duela, bi edo iru, e, eman zuten urteain bat zula, justo, ez, eman zuten, O sa, Ateri egongo zela hori zela euraldiak asten zenean kontzertua eta euraldia hasiko zela kontzertua bukatzen zenean. Impposible. Egun guztiek eston euripilla, en seitzen euro izen horipilarekin eta begak xaer bezgak zuzendariak eraki beharzun hor jarraitu, in bere, bere... pika pentzen ha bad du kriteioarekin e, inoiz zen luke aukeratuuko bertan jarraitza es angolke paguacen beste leku batea egitea edo suspenditu da ze benetan euri jasa ikaragarria zegoen eta erabakitzen jaurrera jarraitzea benez egingo dugu eta justo lehenengo notarekin gelditu zen euria eta eta azkeneko nota jo eta hasitzen horia es magia izan zen bai Osa, junintza eta xa nimuno xabia. Osa, que loteria, loteria erosiko eta zure bizkarretik pasako edo, zuke erosida zunei loteria duzen dian ezo daxasun sortea edo boterea, edo denarakoa. Euriasi zun justo, justo buka duzen dian. Undo? Bai, oida, kertatu zidean gauzari, xatezo, so, ahi ba, ahi Bau oso ba, eskerrik asko gurekin izan eta hainbeste gauza kontateengatik atik, eh, estimatuta dago. Ba, ba, berdin, eskerrik asko gurekin eratik. Famoso sentitzen egin, zorako, eskerrik asko gurekin. Ho, <laughs> oso ondo, ba. Venga, gur. Aio. Morduan molestatzen duen, babalorean. Etzuten duzun musika horrek, jartzen zaitxut triste, esan zen iran behin. Kira-te kira atera pasako era. Gaunetako festak laister ditugunez, gaur jateko menu bat proposatu nahi dizuegu. Badakigu egoera ekonomikoa ez dela hoberena eta hori kontuan hartuta poltziko guztientzat menu bat azalduko dizuegu. Hona hemen gure menua. entremesak jarretzak edo adibidez, ba, kroketa, zain zuriak edo muskuloak edo zein modutan eginak. Ondoren ba, zerbait berua un, gorputza epeltzeko. Arraintzopak, kontxome bat edo olako zerbait. Eta e, bigarren platererako ba, oliazkoa jarretzak egu frutule horrez betea. Eta bukatzeko postre goxobat, torri jak Natilekin. Eta, bueno, postre hau zehatzmeat zazalduko dizuegu. Hauriteko behar izango duzue e, bezperako ogila, esnia, arrautzak, azukrea, natileak, kanela eta olioa. Lehenengo, ogixerrak... E, serratu beharko dituzue, gero hauek esnetan sartu erabat buzti arte. Gero arrautzak platerean irabiatu. Ondoren ogixerrak arrautzetan buzti. Olioa beroa dagoenean oenean ogixerrak frejitu. Eta hori egindakoan plater poli batean natila jarri eta gainean torri Azken ikutua emateko kanela eta zukrea jarri zuen gustora. Ikusiko duzu ez zeona dauden. On egin. A ah, eta ez hasitu ardua eta champaña. Gu gabonetan, guk proposamen bat eskainiko dizuegu umekin egiteko bai, Ea zer iruditzen saizuen Badakizue Euskal Herrian olentzerok etxe bat daukala eta bizitatu daitekela Bai, egia, izena du ba basoan dago mungian Basoak zein mila metro karratu ditu Eta bertan bizkaiako baserririk dago landetxo goikoa Baserrian olentxero eta bere lagunak bizi dira, eta mundu magikoa ezagutuko duzue. Ba, goikoa bos mendeko historia duen ebaserria da. Gaur egun, baseria ikusteko okera dugu, eta horrela bizita gidatuaren bidez, eraikinaren historia ezagutu dezakezu. Eta hauser ikus dezakegu, olentzerok ongi etorri egingo dizue eta aurrek bereskutitza eman diesa jokete. Mari Domingi, Peru, Gentilak, Lamiak, Mariteiatu, Sorginak, Mari eta Bar handaude beraiekin jolasteko. Informazio gehiago nahi baduzue bilatu bere web horria. www.vikoitza.vikoitza. www.izenadua.com Zure gustokoa izango da ondo pasa. Esango dizuegu, zer egin dezakezue zuen aurrekin gabonetako oporretan. Errenteriako udalak iruplan mundial antolatu du. Lehenengoa, irekurketa kluba. Jo, ni joango nintzake, baina ezken nire alaba oitagoz urtegitu. Zuek, seite izorti urtera bitarteko unbeak baldin badakazue, aurriburuteiko ateak zabali daukazue. Abenduaren emerezian bost ditan zuen umeekin joateko euskal bibliografia ezagutera eta liburuen artean ondo pasatzera. Jericaco Félix, eso eh, de bibliografía, Disney y Kuskinana. Seguraski ezagutuko duzue Oliver Nesta, baberak eta bere konpainiak abenduaren 26 Eta horretazazpian, Disney ikuskizun soragarria garria dute. Laute edo ezazpitan ikus dezakezue errenteria iria kulturgunean hori bai. Ezaztu diru batzean, bozeuro baliotu eta. Eta azkena, zuen umeek ondo kantatzen badute, Irurogei Zazpigarren Gabon Kanten lehiaketara apunta ditxak Abenduaren hogeita sortzian izango da Galtzarabordako Kiroldegian goizeko amaikatarditan izena emateko deitu Gipuzkoako abez batzen federatzioari. Bederatzi, lau, Iru, Bost, Iru, Zei, Bederatzi, Zazpi, Iru, Telefonora. Aini txusia, aini txusia zen, inkubadorearen kristalat tindatu egiten zizkiotela. <risa> <risa> Soldado batek galdetu dio beste bati. Zertan ari zara? Hemen, emazteari idazten. Ta zer gati duzu hain poliki. Nire emazteak ez dakielako azkar irakurtzen. <risa> Lelo bat, izozki denda batean, sartu da eta esan dio izozki giliari. Eman godi zu izozki bat mezedez. Zezaporezkoa. Berdin zait, Erori egingo zait. <risa> <risa> Moskor bat kaletik doa eta emakume sudur luze bati esan dio. Intxuzi, intxuzi. Eta emakumeak erantzun dio. Mozkorra mozkorra. Eta honek horrela esan dio. Bai, baina nilbiak pasatuko zait eta zuriak. Eh? <risa> <risa> <risa> Ume bat bere aitarik. Aita, aita. Utxiko aldiz azu televizta ikusten? Bai, baina piztu ez. <risa> Badino, de... Bi emakume elkartu dira eta batak besteari esan dio Nire zen harra, aingeru bat da Hau zortea, nire haurendik bizirik dago <risa> Elefante batek zera galdetu dio gamel luari Zergatik dituzu txitiak organea Begiran galdetu dien, zaki ja urpegian duen batek <risa> t t t t t izan da guztia. Gure aldetik, besterik ez. Mila esker eta jotake ondo hitz egin arte. So yeah. yeah.